Православні церкви руйнували або обертали їх в конюшні, забороняли вінчатись, дітей хрестити в вірі православній, непокірних гнали на шибеницю, на палі сажали, втинали голови. Отаман Жаботинський Шелест навесні року 1766-го вчинив напад на маєтки панів Грушківських та Лубенських і вирушив було на містечко Медведівку. Але гарнізон Медведівського замку та загін конфедератів з жидами ополченцями попередив отамана і в серій Мельниках примусив шелеста з його погано озброєним загоном тікати до Холодного Яру. Добре, угрунтований Жаботинський зимівник шелеста захопив, поспішивши з загоном Лангснехтів, смілянський володар князь Любомирський в містечку Жаботин влаштував стацію. Варшавські прилати прислали свого інквізитора до містечка на місце загибелі каноніка Боліслава. Почалися дознання, а згодом суд жорстокий. Інквізитор, суддя, канонік Стас Ясінський, звинуватив отця Жаботинської церкви Філіпа, єромонаха Козацької церкви Святого Нуфрія Андрея Чернявського, отця Куликівської церкви Іоанна Смасарського, Отця Грушківської церкви Тодосія Пруга в цькуванні заколотників проти догми католицької церкви, а з приводу того в загибелі каноніка Боліслава. Обвинувачених після страшних мук примусили підписати протокол, де вони визнавали свою провину своєї крові. Їх засудили на милосердну смерть без пролиття крові. Кара відбулася прилюдно в День Святої Троїці на цвинтарі Козацької церкви Святого Нуфрія. В серпні року 1766 за бажанням містечкової шляхти та медведівського кляштора до містечка Медведівки завітав інквізитор Стас Єсінський з загоном конфедератів. Почалися жорстокі дознання. Конфедерати хапали і тягли до свого стану вродливих жінок та дівчат. Конфедерати щоденно збирали панщизну, шинкарів та харч з приїжджих, баканів, селян забирали все майно і скотину, а землі їхні продавали жедам-орендарям. Інквізитор Ясінський, за підозрою Медведівського кляштора, звинуватив у справі ухилу від догми католицької церкви отця Йоанна Самуйловича, любимця козаків, за віком старця. Настоятеля Медведівської церкви святого Михайла, отця Аполона, Варнаклія, настоятеля Медведівської церкви Успенія, отця Акімія Башира, настоятеля Медведівської церкви Преображення, суд відбувся у церкві святого Михайла, звинувачених засуджено на милосердну смерть без пролиття крові. Після меси відбулася конфіскація майна стратців і церковного, а церкви і землі їхні запродані жедам в оренду. В началі вересня 1766-го інквізитори Уніати при підтримці збройних загонів паців конфедератчиків, щоб зломити Миколаївський і Мотронівський монастирі до воз'єднання з папою, почали ганебне насильство над ігуменом Миколаївського монастиря Вісаріоном. Отець Вісаріон, захвачений конфедератчиками, був приведений до інквізиторського суду в містечку Медведівка, до польського кляштора. Після жахливих мук майже безпритомним, підписав згоду на воз'єднання Миколаївського монастиря з Католицькою церквою. Відтоді став монастир польським кляштором, прийнявши його догму. Матрунівський монастир, відмовившись ще в 1717 році, при владичестві Чигиринським староством князем Яном Яблоновським від приєднання до унії, в той час на домагання уніатів до воз'єднання чинив шалений опір. Настоятель Мотронівського монастиря-ігумен Мелхіседек, значко Яворський, найняв варту сербів 100 осіб. Кошовий Запорожської Січі прислав на захист козацької церкви сотню козаків із полку Смілянського. Перебуваючи під надійним захистом, Мелхіседек не з'явився на визов інквізиторського суду до Медведівського кляштора, уникнув жахливих мук і насильного воз'єднання монастиря з унією. Таким чином, між братніми монастирями покінчені всякі стосунки почалося цкування між братією. Тутешнє козацтво, незадоволене зрадою й гумина Вісаріона, почало гоніння Вісаріона за одну й всю братію Миколаївського монастиря. Отаман шелест, отаборившись в Холоднім Яру, що невдалі від святої Мотрени, об'явив Яр, Холодний Яр, січу козацькою. Холодноярська Січ хутко вкрипилася і стала разом неприступною твердиною. В яру побудувались укріплення, в крутих схилах і в глибоких вершинах яру викопані підземні шанці довжиною з верству. перекриті ходи, з'єднання, наладжено виробництво зброї та пороху. Все це також перечило інквізитора Муніатам силою подіяти протичинимого опору. Проти них ігуменом Мотренівського монастиря. Під час інквізиції свавілля паців, конфедератчиків в тутешньому краї, містечках, селах, хуторах лишились лише шляхтичі, жиди-орендарі, шинкарі, лавники. Всі обездолені, хто тільки міг передвигатися, старі-малі, чоловіки і жінки залишили домівки, подалися до Холодноярської січі. Ті, що проживали біля берегів Тясмену, в Затясменські ліси, де також утворилася Тясменська Січ. Наприкінці квітня 1767 року в дремучих лісах, що на лівім березі річки Тясмен від села Яскіпці і вниз, аж за Чигирину, селіча Чаплище, збіглись більше восьми тисяч тікачів, з яких під урядом козака Вусача утворилася друга Тясменська Січ. Тясменська Січ хоч і не мала такої природної кріпості, якою був холодний Яр, побудувала в потайниках Тясманських нетрів великі кузні, де виготовлялася зброя, селітра, поташ, порох. У двох верстах від села Подорожнього в Чаплинських болотах, між болотом Пухальщиною і Довжком, в дремучем соснові та дубовім лісі, ці чоловіки побудували тайні кузні, в яких виготовлялися навіть гармати, гатівниці, легкі мушкети, пістолі, цигани, серби та жади,